Ismét hatalmába kerítettélket az idegesség, amikor egy alacsonyabb rangú tiszt be akart szállni a liftjükbe. Szóló szigorúan intett, mire a tiszt szó nélkül lépett a következő felvonóhoz. Luke szemügyre vette az irányító táblát, aztán nagyon igyekezett, hogy meggyőzően és egyúttal szakszerűen szóljon bele a beszélő rostéba. Lehelyett inkább ideges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 amilyenek a Tatuinon, a Mószizlihez hasonló városokban voltak. Ehelyett keskeny függő folyosók tároltak eléjük, amelyek feneketlen szellőző aknak körül futottak. A folyosók több magasságban húzódtak, és oldalukkal az enyhén domború falhoz tapadtak, amelyen ablaktalan cellajtók sorakoztak. Bárhová néztek, mindenfelé éber tekintetű őröket és energiáracsal elzárt átjárókat láttak. Kényelmetlenül feszengve s érezve, hogy minél tovább átcsorognak ott, annál hamarabb jöhet oda valaki, hogy megválaszolhatatlan kérdéseket tegyen föl, Luke kétségbe esetten igyekezett rájönni, mi lenne a helyes viselkedés. Nem fog ez menni, súgta szóló, odahajolva Luke füléhez. Mondhattad volna előbb is, vágott vissza a halára ilyet, végső ki kétségbe esett Luke. Úgy rémlik, mondtam. Sőt. Szóló nyomban elhallgatott, mert Luke legborulátóbb megérzése igazolódott. Magas, sötét tekintető tiszt közeledett feléjük. Összevonta a szemöldökét, ahogy végmérte a szótlan csubakkát. Hová igyekeztek ti ezzel a... mi csodával? Csubakkal felhördült erre a kitételre, Szólónak kellett lecsillapítani egy kiadós oldalba lökéssel. A rémült Luke azon vette észre magát, hogy szinte ösztönösen válaszol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 Szóló egyetértően bólintott lúknak, akik kioldott a csubakka bilincsét. Aztán odasógott valamit a vukinak. A folyósút valósággal megrengette a szaggató üvöltés, ahogy csubakka mindkét mancsát előrántva, kitépte szóló kezéből a fegyverét. – Vigyázzatok! – kiáltotta látszólag elszörnyedve szóló. – Kiszabadult! Darabokra szaggat minnyájunkat! –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 Ekkor történt, hogy a tisztnek is feltűnt. A két katona pocsék irányzékkal szélzott lövései, mintha kicsit túlságosan specializált célpontokat érnének a véletlenül. Éppen meg akarta rántani az általános riadó kapcsolókarját, amikor Luke pisztolyából telibe talált egy fénysugár, s a tiszt szótlanul a szürke padlózatra roskadt. Szóló odarolta a nyitva maradt hírközlőhöz, amelyből recsegve üzöllöttek a kérdések a történtek iránt érdeklődve. Láthatóan nem csak szóbeli, hanem vizuális kapcsolat is volt a börtönblokk, és az ismeretlen másik pont között. Szóló oda se hederítette a fenyegetésekkel fűszerezett kétségbe esett kérdés az őre, hanem a hírközlő melletti képernyőre képernyőre mellett. Meg kell találnunk a hercegnő celláját. Legalább egy tucat szint van, és ez az megvan! 21-87-es cella, mozdulj! Majd Csubi és én feltartoztatjuk őket.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 Véder megpördült a sarkán, s áthattóan rámerett a falra, mintha a akarna látni. Éreztem. Obi-Van valóban itt van. Tudtam, hogy nem téveztek össze semmivel egy ilyen intenzitású zavart az erőben. Rendeljen áltáns riadót. üvöltötte Tárkina hírközlőbe, aztán Véderre merett. Ha valóban úgy van, ahogy gondolja, nem szabad megengednünk, hogy megszökjön. Nem valószínű, hogy Obi-Van Kenobi akarna,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 Elvágtak minket! Van más kivezető út innen, akármi. Csak halkrecsek és hallatszott a kis hangszoróból, miközben szóló és csubakka, a folyosó túlsó végében hevesen tüzelve próbálta feltartóztatni a császáriakat. Hogy volt ez? Egy szót se értettem. Odalent a műszaki kabinetben, Artuditu észvesztően csipogott és fütyögött, miközben szípió kapcsolókat állított, és próbálta hallhatóvá tenni a borzasztó rosszadást.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 A Vuki megint horkantott valami, de szóló ráhüvöltött. Nyomás befelé, te szőrös mamlasz. Bánom is én, hogy milyen szagot érzel! Ne kezd nekem itt finnyáskodni! A vonakodó vukit odatuszkolta a parányi nyiláshoz, és segített neki begyömöszölni a behemott testét a júba. Amint eltűnt, a koréliai követte. Luke még leadott egy pár lövést,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 A zsákmány már a markukban volt, és ügybuzgalmuk ellenére egyiknek sem volt sürgős, hogy fölöslegesen otthagyja a fogát. A helység, amelybe Luke belezuhant, csak szegényesen volt megvilágítva. Nem mint a fényre lett volna szükség ahhoz, hogy meg lehessen állapítani a helység rendeltetését, Luke már messziről megérezte a rothadás szagát.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 Szóló tanástanol, tanul a tarkabarka barka felszínt. Távolról súlyos gépezett, feldübörgő robaja hallaszott, és a verem két áttelenes fala néhány centiméterrel beljebb mozdult. Aztán elhallgatott a roba, és ismét minden csöndes volt. Luke váratlanul felbukkant szóló közvetlen közelében a folytagató tengerből és a nyakán hígtelenkedő vörös horzsolás simogatta. Mi volt ez?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 Úgy látszott, minél erősebb alkalmatossággal támasztják ki a két falat, annál könnyedébben roppantja össze. Luke előúzta az adóvevőjét, és megpróbált egyszerre beszélni bele, és ugyanakkor visszavonulásra kényszeríteni a falakat. – jó! Vétel, Szripió! Mivel azonban tekintélyes szünet után sem érkezett válasz, Luke gondterhelten nézett a társaira. – Nem értem, miért nem válaszol. – újra nekiveselkedett.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 Ketten együtt sietve végigfutottak az egymás melecsorakozó szerviszpaneleken. R2 egyszerre csak csippantott egyet, erre Sripio odafutott hozzá. Türelmetlenül topogott, miközben a kis gép bedugta a felvevő karját a nyitott csatlakozóba. A kis robot hangszorójából követhetetlen gyorsasággal elektronikus információhozön kezdett áramlani, teljesen rendszertelenül. Sripio felemelte a karját. Hé, hey, várj egy kicsit lassabban! A hangzön erre normális sebességre váltott. Na végre! Hogy hol vannak? Mit csináljanak? Jaj, hogy folyékonyan fognak kijönni! A szemetes verem fogjainak már csak egy méter maradt az életből. Lejla és szóló, akik arra kényszerültek, hogy oldalra forduljanak, most egymással szemben álltak.